Минавам на третата лекция шестия старец. Той се казва Йохатор Дарат. Изключително име, няма да го коментирам, ще говорим за него. Истинското знание не общува с хора, а само с духове. Това знание е таян печат. Той е само за тези, които са създали Бог в себе си. Истината и като убива, помага. Лъжата и като помага, вреди. Ако истината слезе върху религията, религията ще умре. От втора смърт, вътрешна смърт, тъй като тя не може да понесе истината. Истината е забулена, за да предпази човека от смърт. Но на истиния човек тя постепенно и малко по малко се разкрива, като така и го съхранява. Сърцето на истинския човек, на човек не е човешко, то е духовно сърце. Не Неотдадените на Бога хора образуват старата тъмнина, наречена човечеството. Те са подведени по пътя навън. На тях не им е позволено уединение и навлизане към собствения център, към Бога. Те са увлечени навън. Това тъмно човечество е изгоряло, само, самоумъртвило се е, в погрешен стремеж. Това човечество е изгубило царството отвътре и затова никога няма да има покой. Нито тука нито в другия свят Любовта е казва шестия старец древната изгубена земя и когато хората се изгубили създала се външната земя Ще обясня накратко Човек може да има къща но ако той няма чисто сърце ако няма душа той няма дом има къща, но няма дом няма уют, няма обежище в себе си. Такива хора, казва учителя, когато умрат, в другия свят са като призраци. Нито са в другия свят, нито в този. Никой не ги иска и те висят като призраци и се чудят какво да правят. Нямат дом. Тъмните хора винаги ще се лекуват. Със падение. Но Бог обича дори и провалените хора. Той е дълго търпелив и дълго ги чака, защото без душа, казва Шестия Старец, не може да се живее повече от 8 милиона години. Това е крайната мярка да живееш без душа. Всичко, което е било против любовта, е изгубило своята душа. Любовта не е създадена за хора, но за души, духовни и съкровенни. Ако в света нямаше зло, пречистването нямаше да може да се случи. Бог е съставен от любов, от истина, от опасност и от сила, казва Шестия Старец. Бог е велик поразител. Колко цивилизации, народи и същества са били унищожени. Защото са се отделяли от истината и света е ставал тяхна опора. Един египетски жрец обяснява как песачинките могат да се превърнат в армия, жреците могат да ги задвижат, да ги превърнат в армия и да потопят вражески сили, градове, хора, животни и така нататък. И наистина има такива неща. Има потопени под пясъка, многобройни градове поради погрешния път. За да те пази силата, никога не отключвай себе си и за най-малкото зло. Любовта е външната тайна на Бога, а истината и строгостта са неговата вътрешна тайна. Божия глас е тих, мек и всесилен. Страданието е великият дар на света. Той е велик грабител, то ще ограби злото след време от света и от човека. Това, което светът нарича добро, това е старо зло. И доброто и злото, казва, шестия старец са се провалили в истината. Днеска обяснявах в един разговор, че добрия човек е далеч от истината, чистия човек е близо, но не е още в истината. Истинният човек е нещо друго. Любящият човек е нещо друго. Ако доброто, добрият човек, има честен стремеж към истината, крайният срок на изцелението на неговото добро е до 3000 години. Ако има честен стремеж, иначе ще се остане в доброто. Добрия човек е човек на света, а не на истината, и той никога не става син на Бога. Добрият човек също се намира в иллюзорното знание. Най-опасната сила в света никога не е била злото. Най-опасната сила в света е винаги истината. Нито злото, нито доброто могат да понесат истината. Само любовта може да я понесе и то до определена степен. Истината е дара на този свят, за да се спаси човекът от себе си.